Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lan kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum Atul Iqtad yang syarah oleh Asy-Syeikh Saleh Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala warah. Kata beliau, halaman 32 itu perhatikan baik-baik. Penjelasan mengenai apa? Kaulah ash-shaykh salaf fauzan habib al Penjelasan mengenai ta'wil. Kata beliau, wa ta'wilu madhabun ba? madhabu ta'awifatil. Ta'wil itu adalah madhabnya salah satu salah satu apa kelompok. Tapi perlu kita perhatikan dulu ta'wil itu maknanya nanti macam-macam. Kita ikutin alurnya dulu. Wa tasmih madhabu ta'awifatil ukhra' Sedangkan tasbih itu juga madhabnya kelompok yang lain. Tuh sebetulnya lapat makna, menetapkan lapat dan maknanya. Lakin, akan tetapi, tu sabiulaha bi kalau ini Allah mesti tahu. Tasbih itu adalah apa? Kelompok juga madhab salah satu kelompok yang menyatakan apa? Lapat dan maknanya itu ada. Allah tahu punya tangan enggak? Punya. Tapi tangannya itu sama tangan kita, gitu sama dengan tangan manusianya katanya menyamakan, namanya apa? musabihah namanya, kelompoknya benar nama musabihah, na'am kita lihat sini. kata beliau tadi apa? tasbih itu adalah madhabnya salah satu kelompok yang lain yang menetapkan lafaz dan makna lakin agar tapi tusabihulloha bi khalqih nibaya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, Allah Ta'ala turun atau tidak? turun turunnya bagaimana? turunnya seperti orang turun dari tangga katanya menyamakan apa menyamakan seperti makhluknya Ini namanya namanya batasbih namanya tasbih yang para ulama kadang apa memberikan ungkapan dengan tamsil karena menyerupakan dari seluruh sisi Bang ya penyerupaannya itu dari seluruh sisi Bahu <tuh> laihum musabbihah allazina yusbihuna Allah bi mereka-mereka itu adalah kelompok al -mushabbiha. yang mereka menyerupakan Allah taala dengan makhluknya mereka menyerupakan Allah taala dengan apa dengan makhluknya Yusbihu na sifatihi bi sifatihim asma Wa asma'ahu bi asma'ihim Mereka menyamakan sifat-sifat Allah Dengan sifat-sifat makhluk Dan menyamakan nama-nama Allah Dengan nama-nama mereka Haulai Ha'ulaihulatun Mereka orang-orang yang ekstrim Gholau fil isbat Mereka itu ekstrim berlebihan berlebi di dalam menetapkan Karena menetapkan berlebihan berlebi Terjatuh dalam apa? terjatuh dalam tasbih. Bagaimana kaedahnya Al-Sunnah mengenai ini? Fajri? Biar enggak terjatuh dalam tasbih dan agar tidak terjatuh dalam ta'til. Bagaimana kaedahnya Al-Sunnah dalam menetapkan nama ni sifat? Bila apa? Ta'til? wa na'am. Aslan itu kaedahnya ya. Isbatun bila tamsil wa tangzihun na'barakallahu fikum bila ta'til. Artinya apa? Menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan Dan mensucikan Allah Ta'ala tanpa menolak nama dan sifatnya Paham ya? Seperti itu Jadi contohnya bagaimana contohnya? Allah Ta'ala punya tangan? Punya tangan Apa sih makna tangan itu? Makna tangan adalah tangan yang hakiki Yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam Yang diserahkan kepada Allah Ta'ala itu bagaimananya Jangan sampai keliru ya Bukan maknanya. Karena kalau kita serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Lafad kita menetapkan. Maknanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Berarti kelompok apa kemarin? Eh. Maknanya apa? Wallah alam. Apanya. Kelompok apa? Antum. Sudah berkali-kali ini. Allah Ta'ala turun tidak? Turun. Maknanya apa? Wallah alam. Wallah alam. Belum ditanya bagaimana turunnya. Dan Allah alam itu. Maknanya. Oh. Al-Mufawwidah. Kelompok Al-Mufawwidah. Dihafal lagi ya. Kelompok Al-Mufawwidah. Yang mereka menyerahkan urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Nanti dibantah. Ibn Kudama rahmatullah. Semoga Allah telah merahmati beliau. Beliau sempat keliru nanti di. Lafad-lafad yang akan kita baca ini. Di, berikan komentar kepada Syekh Soleh Fawzan. Itu tidak benar. Kalau menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala itu tidak benar. Karena itu nanti pendapatnya Al Muafawidoh ya, dengan dalil bahwa pembawa Muafawidoh amri Allah katanya. Aku serahkan semua urusanku pada Allah Swt. Sampai makna-maknanya pun diserahkan itu enggak benar ya. Maknanya ada, caranya begini, caranya biar tu enggak bingung. Semua sifat-sifat Allah Taala dan nama-namanya itu kita menetapkan maknanya, makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Swt. Caranya gitu semuanya. Tangan turun, paham ramya, semuanya. Nah caranya gitu Maknanya apa? Maknanya tangan yang hakiki Turun yang hakiki Yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ya? Wallahu a'lam Penting itu ya Bagaimana ya? Wallahu a'lam Seperti perkataan siapa yang sudah kita lewat kemarin Dijadikan patokan standaran undang-undang atau barometer itu Ungkapan Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijra Ya Abba Abdillah Kaifal istiwa Kaifal istiwanya Kaifal istiwa Bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa' itu dah diketahui maknanya. Ha? 'Ala wartafa'a, tinggi di atas 'ars-nya. Paham ya? Kemudian apa? Wal kayfu majhul. Bagaimanakah istiwa'nya? Majhul. Maksudnya kita enggak tahu bagaimanaknya. Wal imanu dihi? wajibun. Mengimani tentang istiwa'nya Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu, pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Al-Khirman Malik marah orang yang bertanya tadi suruh suruh apa disuruh keluar disuruh apa suruh dikeluarkan dari majelisnya karena berbahaya sekali pertanyaan yang sangat berbahaya itu ya naim barakallah fiqomullah humustaan kita lihat lagi na'anha ulaiqulatun khalafil isbat mereka adalah orang-orang yang ekstrim eh? apa itu ekstrim orang yang berlebihan bukan ekstrim ekstrim ni ya. berlebihan wasinful awal kelompok yang pertama ilmu atila kita baca sedikit lagi ya Al-Mu'attilah Al-Mu'attilah itu bagaimana Mereka ekstrim Berlebihan berlebi dalam masalah Mensucikan dan meniadakan Allah Ta'ala punya tangan enggak? Enggak Nah kenapa enggak? Kalau kita katakan Allah Ta'ala punya tangan Berarti serupa makhluk Kita hilangkan sekalian, enggak usah punya tangan gitu Ekstrim kan? Alasannya apa? Karena menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya Kalau seandainya menetapkan Allah Ta'ala punya tangan Oleh karena itu ingat-ingat kaedahnya Al-Sunnah itu Isbatun bila tangsil, tangsihun bila taktil, itu dihafal itu ya. Kau itu yang nak ambar fikum. Menetapkan tanpa menyerupakan, membersihkan dari sifat kurang tanpa meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Kamulom seperti itu. Ini mau berbahaya ini. Kalau fitangsihun napi, mereka ekstrim berlebihan dalam mensucikan dan meniadakan waqila ta'ifatain kharijun al-haq. Dan kedua kelompok tersebut telah keluar dari jalan yang benar was dan juga telah keluar dari jalan kebenaran. Telah keluar dari al-haq dan keluar dari jalan yang benar. Wal haqq huwa ma 'alaihi jamaah. Masyaallah. Yang benar adalah pendapat yang ahlu sunnati wal jamaah berada di atasnya. Ahlu sunnati wal jamaah at-ta'ifatul mansurah al-qulubatun nadiah. Apa itu? Min isbatina ma asbatahu ta'ala nafsih. Yaitu menetapkan semua yang Allah Taala tetapkan untuk dirinya. Awas batahu lah Rasulullah minhari tahriifin walat taqtil, wabinhari takniifin walat tesbih walat tanfil, masya Allah. Nah, yaitu apa? Menetapkan semua perkara, semua nama dan sifat yang Allah Taala tetapkan untuk dirinya, atau yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tahriif, tanpa mengubah makna, walat taqtil, tanpa meniadakan, tanpa menolak. Wamil kerita kiyif tanpa membagaimanakan. Bagaimana bentuknya ya? Bentuknya ini, enggak boleh. Walatashbi walatamsil tanpa menyerupakan Faham ya? Tanpa menyerupakan Allah subhanahuwataala dengan makhluknya. Adapun tasbih dari sisi nama itu mungkin, tapi untuk hakikat enggak bisa. Allah taala turun atau tidak? Turun. Kita bisa turun atau enggak, Abu Usama. Sama-sama turun kan? Kalau dari sisi nama, nama sama-sama turun, tapi hakikatnya berbeda Hakikatnya apa? perbedaan apa kaidahnya? Barakallahu fikum dah lewati berkali-kali juga biar tambah jelas, kan tuh menghafal kaidahnya. Eh Bang Abdul Aziz, apa lah kaidahnya? Lah sama namanya enggak mengharuskan sama hakikatnya. Ya, Isa sama nama tapi enggak mengharuskan sama hakikatnya. Berkali-kali dulu ya, pada ya. Abdullah. Ya, sebenarnya. Nah, Kawak. Naam ahsan, itu kaedahnya. Al-ittifaqu fil asma la yafalzim al-ittifaq fi adh-dhawati wa haqaiq. Paham Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dar dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Sekarang antum contohnya Fadhil, coba dengarkan baik-baik. Afan ya. Contohnya sekarang ada kucing ada semut Kucing ada semut Secara tidak langsung Kucing punya tangan Semut juga punya tangan Sama-sama namanya apa? Tangan Tapi sama gak bentuk tangan kucing dengan tangan semut? Gak sama Hakikatnya berbeda Tapi sama-sama tangan Iya gak? Jadi sama dari nama itu gak mengharuskan hakikatnya sama Itu penting Perlu diperhatikan baik-baik Nah Untuk membantah siapa tadi? Orang-orang Al-Musyabbiha Atau yang semisalnya Kata beliau Hadar huwa soab Ala alaihi ahlul haq. Inilah yang benar. Yang ahlul haq berada di atasnya. Wa amman kholaqah min ahlul taqtilat taqwil. Aul tasbiwat Adapun orang-orang yang menilisinya mereka, yaitu menilisinya ahlu sunnah dari kalangan ahlu taqtil, orang-orang menolak. Karena apa kah idahnya? Kul muatilin, muatilun. Wa kul muatilin, muatil. Setiap orang yang muatil menolak nama sifat itu muatil. Sebelum dia menolak, dia menyerupakan dulu. Wahana enggak enggak nerima, nak kenapa? Karena kalau Allah Taala turun sama dengan kita. Nah, setelah menyerupakan baru dia menolak ni tu Dan setiap muasil muatil, setiap orang yang menyerupakan ujung-ujungnya nanti mentaktil. Wah ini tangannya sama dengan tangan kita ya. Berarti kita taktil aja. Amalum. Jadi orang sebelum mentaktil menyerupakan terlebih dahulu. Orang yang menyerupakan ujung-ujungnya mentaktil. Kaedahnya apa? Kullu muatilin muasilun. Wakulun, muat silin, muatilun. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, mullah mustaan. Kata beliau, fain nak kualahum tuallalahu batilun. Karena semua ucapan-ucapan mereka adalah kesesatan dan batil Itu ucapan-ucapan orang-orang ahlu taatim, ahlu tasbih, ahlu tanfil, ahlu takrif, ahlu takyif. Beraliatullah. Yang namanya ahlu sunnat wal jamaah. Nampak Allah fiqum bagaimana amiruha kama za'at bila kaif? terimalah sambutlah sebagaimana datangnya enggak perlu membagaimanakan. bagaimana bentuknya kayak begini, kayak gitu enggak perlu samian wa ta'nan kami beriman selesai nah barakallahu fi mengimani lafaz dan maknanya kaifiahnya walau a'lam. Wassallallahu salatu wassalamu alaihi wa rabbil alamin